למה רגשו גויים ולאומים יהגוריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. יושב בשמיים יסחק, אדוני ילעג לעמו, אז ידבר אלמו ואפו, ובאחרונו יבהלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אספרה אל חוק, אדוני.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 ועתה מלאכים השכילו, היבשרו שופטי הארץ. עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה. נשק ובר, פן יאנף, ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו אשרי. כל חוסבו, מזמור לדוד, בבורחו, מפני אבשלום בנו, אדוני, מה רבו צרהי, רבים קמים עלי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועה תלו ולוהים סלע. ואתה, אדוני, מגן בעדי, כבודי, ומרים ראשי. קולי אל אדוני אקרא, ויענני מהר קדשו סלע. אני שכבתי ואשנה. הקיצותי כי אדוני ישמחני לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי קומה אדוני הושעני אלוהי כי הכית את כל אויבי לחי שנרשעים שיברת, לאדוני הישועה, על עמך וירכתך סלה. למנצח בנגינות מזמור לדוד. בקוראי ענני אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי. חונני ושמע תפילתי בני איש עדמך עבודי לכלימה תאהבו נריק תבקשו חזה בסלה ודעו כי הפלא אדוני חסיד לו אדוני ישמע בקוראי אליו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 למנצח אל הנחילות מזמור לדוד. אמרתי האזינה אדוני בינה הגיגי הקשיבה לקול שבעי מלכי ואלוהי כי אליך אתפלל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 כל פועלי אבן, תאבד דובריך זב, איש דמים ומרמה, יתעב אדוני. ואני ברוב חסדך אבובתך, אשתה חוה אל היכל קודשך. ביראתך. אדוני, נחני בצדקתך, למען שוררי, הישר לפני דרכך, כי אין בפיהו נכונה, קרבם אבות. קבר פתוח גרונם, לשונם, יא חליקון. האשימיהם, אלוהים, יפלו ממועצותיהם, ברוב פשעיהם, הדיחמו, כי מרובך. וישמחו כל חוסר שבך לעולם עירננו ותסך עליהמו, ויעל צובך אוהבי שמך, כי אתה תברך צדיק אדוני, כצנע רצון תעטרנו. למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד. אדוני, אל באפיך תוכיחני, ואל בחמתך תייסרני. חונני אדוני, כי אומלל אני. רפאני אדוני, כי נבהלו עצמיי, ונפשי נבהלה מאוד, ואתה אדוני, עד מתי? שובה אדוני, חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך. בשאול מי יודל לך. יגעתי באנחתי אסחה וכל לילה מיטתי בדמעתי ערסי אמסה. עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי. סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני קול בכי. שמע אדוני תחנתי, אדוני תפילתי ייקח. יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי, ישובו יבושו רגע. שיגיון לדוד, אשר שר על אדוני, על דברי חוש בנימיני. אדוני אלוהי, בכך עשיתי, הושעני מכל רודפיי, והצילני. פן יטרוף כאריה נפשי, פורק ואין מציל. אדוני אלוהי, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בכפיי, אם גמלתי שולמי רע, ואכל צעצוררי רקם. ירדוף אויב נפשי, ויישג, וירמוס לארץ חיי. וכבודי לעפר ישכן סלע. קומה אדוני באפיך, הנשא בעברות צוררי, ועורה אלי משפט ציוויתה. ועדת לאומים תסובבך, ועליה למרום שובה. אדוני, ידין עמים, שבתני אדוני, כצדקי וכתומי עלי. יגמר נא רע רשעים, ותכונן צדיק. ובוחן ליבות וכליות, אלוהים צדיק. מה גיני על אלוהים? מושיע ישרי לב. אלוהים שופט צדיק, ואל זועם בכל יום. אם לא ישוב, חרבו ילטוש, כשתו דרך, ויחונניה.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 ועל קודקודו חמסו ירד. אודה אדוני כצדקו ואזמרה שם אדוני עליון. למנצח על הגיתית מזמור לדוד. אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. אשר תנח הודך על השמיים מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם כי אראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. ותחסרהו מעט מאלוהים. וכבוד והדר תעטרהו, תמשילהו במעשי ידיך, קול שטה תחת רגליו, צונב האלפים כולם, וגם בהמות סדי, ציפור שמיים ודגי הים, עובר ארחות ימים, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, למנצח עלמות לבן, מזמור לדוד. אודה אדוני בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך.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 חוננני אדוני ראה עוני משונאי מרוממי משערי מוות למען אספרה כל תהילתך בשערי בת ציון אגילה בשעתך תבעו גויים בשחת עשו, ברשת זו טמאנו, נלכדה רגלם. נודע אדוני משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע, היגיון סלע. ישובו רשעים לשאולה כל גויים שכחי אלוהים כי לא לנצח ישכח אביון תגבת עניים תאבד לעד קומה אדוני על יעוז אנוש ישפטו גויים על פניך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 בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צור רב יפיח בהם אמר בלבו בלאמות לדור ודור אשר לא ורע עלה פיהו מלא ומרמות ותוך תחת לשונו עמל ואבן. ישב במערב החצרים, במסתרים יהרוג נקי, עיניו לחלך יצפונו. יערוב במסתר כאריה וסוכו. יארוב לחטוף עני, יחטוף עני, במושכו ורשתו, ידכה ישוח, ונפל בעצומיו חלקאים. אמר בלבו שכח אל, הסתיר פניו, בלראה לנצח. קומה אדוני אל נשא ידיך אל תשכח ענבים על מני עץ רשע אלוהים אמר בליבו לא תדרוש ראית כי אתה עמל וכעס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 מן הארץ. למנצח לדוד, באדוני חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי הרכם ציפור. כי הנה הרשעים ידרכו נקשת, כוננו חיצם על יתר. לירות במו אופל לישרי לב, כי השתות יהרסון, צדיק מפעל, אדוני בהיכל קדשו, אדוני בשמיים כסאו, עיניו יחזו,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 יפסו אמונים מבני אדם. שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות בלב ולב ידברו. יחרט אדוני כל שפתי חלקות לשון.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 השית בישע, יפי יכלו. אמרות ה' המרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. אתה, ה' תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. סביב רשעים יתהלכון קרום זולות לבני אדם. למנצח מזמור לדוד. עד אנה אדוני תשכחני נצח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 האירה עיניי, פן עישן המוות, פן יאמר אויבי יכולתיו, צרי יגילו כי אמות. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשעתך.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 כל פועלי אבן, אוכלי עמו, אכלו לחם, אדוניי לא קרעו. שם פחד ופחד, כי אלוהים בדור צדיק. עצת עני תבישו, כי אדוניי מחסהו. מי ייתן מציון, ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל, מזמור לדוד, אדוני מי יגור באהליך, מי ישכון.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 בעיניו נמאס, ואת יראה אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא ימוט לעולם. מכתם לדוד, שומרני אל, כי חסיתי בך. אמרת לה', ה' אתה, טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירה כל חפצי בם.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 בלעימות. بالأמות... לכן שמח ליבי ויג לכבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידך לראות שחת תודיעי אורח חיים, שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. תפילה לדוד, שמעה אדוני, צדק הקשיבה רינתי, שפתי מרמה מלפניך משפטי יצא עיניך תחזנה משרים בחנת ליבי פקדת לילה צרפתני ולתמצא זמותי בל יעבור פי לפעולות אדם בדבר שפתך, אני שמרתי אורחות פריץ. תמוך אשורי במעגלותיך, בל נמות תופעמי. אני קראתיך, חיטה ענני אל, הט אוזנך לי, שמע אמרתי.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 יקיפו עלי, חלבנו סגרו, פימו דיברו בגאות, אשורנו עתה סבבונו, עיניהם ישיתו לנטות בארץ, דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, וככפיר יושב במסתרים. קומה אדוני, קדמה פניו, אך רעהו, פלטה נפשי, מרשע חרבך. ממתים ידך, אדוני, ממתים מחלד. חלקם בחיים וצפונך, תמלא ויתנם, ישבעו בנים, והניחו יתרם לעולליהם. אני, בצדק, אחז פניך.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 ויאמר ארחמך אדוני חזקי אדוני צלעי ומצודתי ומפלתי אלי צורי אחסבו מאגיני וקרן ישעי מזגבי מהולל אקרא אדוני ומן אויבי יבשע. עפפוני חבלי מוות, ונחלי בל יעל יבעטוני. חבלי שאול סבבוני, קידמוני מוכשי מוות.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 תחת רגליו, וירכב על קרוב ויעוף, ויד על כנפי רוח, ישת חושך סטרו, סביבו תו סוכתו, חשכת מים עבה שחקים, מנוגה נגדו, עביו עברו, ברד וגחה לאש, וירעם בשמיים אדוני, ועליון יתן קולו, ברד וגחה לאש, וישלח חציו ויפיצם, וברקים רב, ויהומם, ויראו.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 יצילני מאויבי עז, ומשונאי, כי אמצו ממני. יקדמוני ויומעדי, ויהי אדוני למשען לי. ויוציאני למרחב, יחלצני, כי חפץ בי.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 ואשתמר מעווני. וישב אדוני לי חצדקי, כבור ידי לנגד עיניו. עם חסיד תתחסד, עם גבר תמים תתמם. עם נבר תתברר, ועם עיקש תתפתל. כי אתה עם עני תושיע, ועיניים רמות תשפיל. כי אתה תאיר נרי, אדוני אלוהי, יגי יח חושקי. כי בך ארוץ גדוד, ובאלוהי אדלג שור. תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו, כי מי אלוה מבלעדי אדוני ומצור, זולתי אלוהינו. האל המעזרני חיל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 מגן ישעך, וימינך תסעדני, וענוותך תרבני. תרחיב צעדי תחתי, ולא מעדו קרסו לי. ארדוף אויבי ואסיגם, ולא אשוב עד כלותם. הם חצם ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגלי. ותאזרני חי למלחמה, תכריע קמי תחתי. ואויביי, נתת לי עורף, ומשנאיי עצמיתם. ישבעו ואין מושיע, על אדוני ולא ענם, ואש חכם כעפר על פני רוח, כתתחוצות אריכם. תפלתני מריבי עם, תשימני לראש גויים, עם לא ידעתי יעבדוני.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 ולשמחה אזמרה, מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל,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 ובקצה תבל מלהם, לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם. ואינה נסתר מחמתו. תורת אדוני תמימה משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי. פיקודי אדוני ישרים מסמחי לב. מצוות אדוני ברא מאירת עיניים.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 גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. שגאות מי יבין, מנסתרות נקני. גם מזדים חסוך עבדך, על ימשלו בי אז אתם, וניקאתי מפשע רב. יהיו לרצון, אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, אדוני, צורי וגואלי, למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום הצרה. יישגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון, יסעדכ, יזכור כל מנחותיך ועולתך, ידע שנסע לה, ייתן לך כלבביך. וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הודיע אדוני משיחו. יענה הוא משמי קדשו בגבורות ישע ימינו אלה ורכב ואלה וסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו למנצח מזמור לדוד אדוני בעוזך ישמח מלך ובישועתך מי יגל מאוד תאוות ליבו נתת לו וארשת שפתיו בלמנעת הסלע, כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז. חיים שאלה ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד. גדול כבודו בשועתך, הוד והדר תשווה עליו. כי תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך. כי המלך בוטח באדוני, ובחסד עליון בל ימוט. תמצא ידך לכל אויביך, ימינך, תמצא שונאיך, תשיתמו כתנור אש לעט פניך, אדוני באפו יבלעם ותאכלם אש. בר ימו מארץ תאבד, וזרעם מבני אדם. כי נטו עליך רעה, חשבו מזימה, בל יוכלו. כי תשית משכם, במטריך תכונן על פניהם. רומא אדוני בעוזך, נשירה ונזמרה גבורתך. למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי דברי שאגתי. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. אליך זעקו ונמלטו, בחוותחו ולבושו. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כל רואי ילעיגו לי, יפטירו בשפה, יניעו ראש.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 והתפרדו כל עצמותיי, היה ליבי כדונג נמס בתוך מעי. יבש כחרס כוחי, ולשוני מודבק מלכו חי, ולעפר מוות תשפטני. כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני, כארי ידיי ורגלי, אספר כל עצמותי, המה יביטו, יראו בי, יחלקו בגדי להם, ועל לבושי יפילו גורל. ואתה, אדוני, אל תרחק,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 ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבעו אליו שמיע. מאיתך תהילתי בקהל רב, נדרי אשלם נגד יראב. יאכלו ענבים ויזבעו, יהללו אדוני דורשיו,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 לעם נולד כי עשה. מזמור לדוד, אדוני רועי, לא אחסר. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב, ינחני ומעגלי צדק, למען שמו. גם כי אלך בגצל מוות לא ירא רע, כי אתה עימדי שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי.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 ולא נשבע למרמה. יישא ורחם מאת אדוני, וצדקה מאלוהי ישעו. זה דור דורשיו, מבקשי פניך, יעקב סלה.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 זכור רחמך, אדוני, וחסדך, כי מעולם המה. חטות נעוריי ופשעיי אל תזכור, כי חסדך זכור לי אתה, למען טובך, אדוני. טוב וישר, אדוני. על כן יורח הטעים בדרך, ידרך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו. כל אורחות אדוני חסד ואמת, לנוצרי וריתו ועדותיו, למען שמך אדוני. וסלחת לעווני כי רב הוא, מזה האיש ירא אדוני, יורנו בדרך יבחר, נפשו בטוב תלין, וזרעו יירש ארץ. סוד אדוני ליראיו, ובריתו להודיעם,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 וסע לכל חטאותי. ראה אויבי כי רבו, ושנאת חמאס שנאוני. שמרה נפשי והצילני, אל אבוש כי חסיתי בך. תום ויושר יצרוני, כי... קוויתיך פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו לדוד שופטני אדוני כי אני בתומי הלכתי ובאדוני פתחתי לא אמעד בחנני אדוני ונשני, צרפה חיליוטי ולבי, כי חסדך לנגד עיני, והתהלכתי באמיתך, לא ישבתי עם מתי שווא, ועם נעלמים לא אבוא. שנאתי קהל מרעים, ועם רשעים לא אשב. ארחץ בניקיון כפיי, ואסוב ואת מזבחך, אדוני. להשמיע בקול תודה, ולספר קול נפלאותיך, אדוני.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 פדני וחונני, רגלי עמדה ומישור במקהלים אברך אדוני לדוד אדוני, אורי וישעי ממי ירה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, הם מחשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה, לא יירה ליבי.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 לדוד, אליך, אדוני, אקרא צורי. אל תחרש ממני, פן תחשה ממני, ונמשלתי עם יור דבור. שמע קול תחנוני בשבעי אליך.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 ברוך אדוני, כי שמע קול תחנוני. אדוני, עוזי ומגני, בו בטח ליבי ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו. אדוני עוזלמו, ומעוז ישועות משיחו הוא. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, ורעם ונשאם עד העולם. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. אבול אדוני כבוד שמו, השתח אבול אדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרעים, אדוני על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון ושריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יאכיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד, אדוני על המבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארו ממך אדוני כי דליתני. ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך, ותרפאני. אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מירא דיבור. זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קדשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר רנע, ואני אמרתי ושלווי בלאמות לעולם, אדוני. ברצונך העמדת להרי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני אתחנן. מבצע בדמי, ברדתי אל שחת. הודך עפר, היגיד עמיתך. שמע אדוני וחונני, אדוני, היה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותאזרני שמחה. למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם אודכ, למנצח מזמור לדוד, בך אדוני חסיתי, אל אבוש לעולם, בצדקתך פלטני. הטה אליי אוזנך, מהרה הצילני, היה לי לצור מעוז, לבית מצודות, להושיעני. כי סלעי ומצודתי אתה, ולמען שמך. תנחני ותנעלני, תוציאני מרשת זו תמנו לי, כי אתה מעוזי. בידך אפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני, אל אמת, שנאתי, השומרים הבלי שווא, ואני אל אדוני פתחתי. אגילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את עוניי, ידעת בצרות נפשי. ולא הסגרתני ביד אויב, העמדת במרחב רגלי.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 יבושו רשעים, ידמו לשאול. תעלם נאסיף תשקר, הדוברות על צדיק עתק, בגאווה ובוז. מה רב טובך, אשר צפנת לי רעך? פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש, תצפנם בסוכה מריב לשונות. ברוך אדוני כי הפלי חסדו לי בעיר מצור. ואני, אמרתי וחובזי, נגרזתי מנגד עיניך. אכן, שמעת קול תחנוני בשבעי אליך. אהבו את אדוני כל חסידיו, אמונים נוצר אדוני, ומשלם על יתר עושה גאווה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, אשרי אדם, לא יחשוב אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמיה. כי החרשתי בלו עצמי, בשאגתי כל היום. כי יומם ולילה, תכבד עלי ידך. נהפך לשדדי בחרבון קיץ סלע. חטאתי אודיעך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי, אודה על אפש עי אל אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע.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 מצר תצרני, רון נפלט, תסובב ונישא לה. אשכילך ואורך, בדרך זו תלך, אי עצה עליך עיני. אל תהיו כסוס כפה. אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום, בעל קרוב אליך. רבים מכאובים לרשע, והבוטח בה' חסד יסובבנו. שמחו בה' וגילו והרנינו כל ישרי לב. רננו צדיקים בה' לישרים נבע תהילה. הודו לה' בכינור בנבל עשור זמרו לו. שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה כי ישר דבר ה' וכל מעשיהו באמונה. אוהב צדקה ומשפט, חסד ה' מלאה הארץ. בדבר ה' שמים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. כנס כנד מהים,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 שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. הנה עין אדוני אל יראיו למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. נפשנו חיכתה לאדוני. עזרנו ומגיננו הוא, כי בוא ישמח ליבנו, כי בשם קדשו פתחנו. יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר ייחלנו לך, לדוד, בשנותו את טעמו לפני אבימלך, ויגרשהו. ויהיה עברך את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. בה אדוני תתהלל ישמעו ענבים וישמחו. גדלו לה' איתי, ונרום מה שמו יחדיו. דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותיי הצילני, הביטו אליו ונהרו, ופניהם אל יחפרו. זה עני קרא ואדוני השמע, ומכל צרותיו הושיעו. חונה מלאך אדוני, סביב לרעב, ויחלצם. טעמו וראו כי טוב אדוני, אשרי הגבר ייחס בו. ירו את אדוני קדושיו, כי אין מחסור לרעב. כפירים רשו ורעבו, ודרוש אדוני.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 ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. עיני אדוני אל צדיקים, ואוזניו אל שבעתם. פני אדוני בעושר רע, להחריט מארץ זכרם. צעקו ואדוני שמיע, ומכל צרותיו הצילם. קרוב אדוני לנשברי לב, ואת דקא רוח יושיע. רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. תמוטט רעה. ושונאי צדיק יאשמו. פודה אדוני נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו. לדוד ריבה אדוני את יריבי, לחם את לוחמי. החזק מגן וצנעה. וקומה בעזרתי והרק חנית וסגור לקראת רודפיי אמור לנפשי ישועתך אני יבושו ויכלמו מבקשי נפשי ייסוגו אחור ויחפרו חושבי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 תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר תמן תלכדו בשואה יפול בה. ונפשי תגיל בה אדוני תסיס בישועתו כל עצמותיי תאמרנה אדוני מחמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. יקומון עדי חמאס, אשר לא ידעתי, ישאלוני. ישלמוני רעה תחת טובה, שכול לנפשי. ואני, בה חלותם, לבושי שק, עינתי בצום נפשי, ותפילתי על חקי תשוב. כרע, כאחלי, התהלכתי, כאבל אם, כדרה שחותי. ובצלעי, סמכו ונאספו, נאספו עלי נחים ולא ידעתי, קרעו ולא דמו, בחנפי לעגי מעוג, חרוק עלי שנמו, אדוני כמה תראה, השיבה נפשי משואיהם, מכפירים יחידתי. עודך בקהל רב, בעם עצום אהללך. אל ישמחו לי אויבי שקר, שונאי חינם יקרצו עין.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 אדוני, אל תרחק ממני. העירה והקיצה למשפטי, אלוהי ואדוני לריבי. שבתני כצדקך, אדוני אלוהי, ואל ישמחו לי. אל יאמרו וליבם האח נפשנו, אל יאמרו. בלענו הוא. יבושו ויחפרו יחדיו שמחי רעתי. ילבשו בושת וכלימה המגדילים עלי. ירנו וישמחו חפצי צדקי. ויאמרו תמיד יגדל אדוני, החפץ שלום עבדו, ולשוני תהגה צדקך, כל היום תהילתך. למנצח לעבד אדוני לדוד, נאום פשע לרשע בקרב לבי.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 רע, לא ימאס. אדוני, בהשמיים חסדך, אמונתך, עד שחכים. צדקתך, כהר ראל, משפטך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע אדוני. מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם כי עמך מקור חיים באורך נראה אור משוך חסדך ליודעך, וצדקתך לישרי לב. אל תבואני רגל גאווה, וידרי שעים, אל תנידני. שם נפלו פועלי אבן, דוחו, ולא יכלו קום. לדוד אל <תק> תתחר <תק> במרעים אל תכנא בעושי עוולה כי כחציר מהרה ימלו וכי ירק דשא יבולון בטח בה' ועשה טוב שחון ארץ ורעה אמונה והתענג על אדוני, וייתן לך משאלות ליבך. גול על אדוני דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. והוציך אור צדקך, ומשפטיך כצהריים דום.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 וקובע אדוני המה ירשו ארץ ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו והענבים ירשו ארץ והתענגוהו על רוב שלום זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, אדוני יצחק לו, כי ראה, כי יבוא יומו. חרב פתחו רשעים, ודרכו קשתם, להפיל עני ואביון, לטבוח ישרי דרך.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 ונחלתם לעולם תהיה. לא יבשו בעת רעה, ובמרעוון יסבעו. כי רשעים יאבדו, ואויבי אדוני ככרכרים, כלו ועשן כלו.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 סור מרע, ואעשה טוב, ושכון לעולם. כי אדוני אוהב משפט, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמר הוא, וזרע רשעים נחרט. צדיקים ירשו ארץ, וישכנו לעד עליה. וצדיק יהגה חכמה, ולשונו תדבר משפט. תורת אלוהיו בלבו, לא תמעד אשוריו. צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו. אדוני לא יעזבנו וידו, ולא ירשיענו. בהישפטו. קווה אל אדוני ושמור דרכו וירא ממך לרשת ארץ, בהיקרא תרשעים תראה. ראיתי רשע עריץ ומתערק כאזרח רעננה. ויעבור והנה איננו ואבקשהו, ולא נמצא. שמורתם וראה ישר, כי אחרית לאיש שלום. ופושעים נשמדו יחדיו, אחרית רשעים נכרתה. ותשועת צדיקים מאדוני, מעוזם בעת צרה. ויעזרם אדוני ויפליתם, יפליתם מרשעים ויושיעם, כי חסובו. מזמור לדוד להזכיר, אדוני, על בקצבך תוכיחני, ובחמתך תייסרני, כי חציך ניחטובי, ותנחת עלי ידיך, אין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמיי מפני חטאתי, כי עוונותי עברו ראשי, כמסך אבד יכבדו ממני, הבאישו נמק כו חבורותי מפני היוולתי. נעוותי שחותי עד מאוד, כל היום קודר הלכתי. ככס עלי מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי. נפוגותי ונדקאתי עד מאוד, שאגתי מנהמת ליבי. אדוני, נגדך כל תאוותי, ואנחתי ממך לא נסתרה. ליבי שחרחר עזבני כוחי, ואור עיני גם הם אין איתי. אוהביי oh, ורעי מנגד נגעי יעמודו, וקרובי מרחוק עמדו. וינקשו מבקשי נפשי, ודורשי רעתי דיברו אבות, ומרמות כל היום יהגו, ואניח חרש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 במוט רגלי עלי הגדילו, כי אני לצלע נכון, ומכאובי נגדי תמיד, כי עווני אגיד, אדאג מחטאתי, ואויבי חיים עצמו, ורבו שונאי השקר. ומשלמי <עש> רעה <עש> תחת טובה, יסתנוני תחת רדפי טוב. אל תעזבני, אדוני, אלוהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי, אדוני, תשועתי. למנצח לי דתון, מזמור לדוד. אמרתי, אשמרה דרכיי, מחטאו ולשוני, אשמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. נעלמתי דומיה, החשתי מטוב.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 הנה תפחות נתת ימי וחלדיך עין נגדך, אך כל הבל כל אדם ניצב סלע, אך בצלם יתהלך איש, אך הבל יהם עיון.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 הסר מעלי נגעך, מתגרת ידך, אני חליתי. בתוך החוט על עוון, יסרת איש, ותמס כעש חמודו, אך הבל <עש> כל אדם עשה לה. <עש> שמעה <עש> <עש> תפילתי. אדוני ושבעתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנוכי עמך תושב ככל אבותי השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני למנצח, לדוד מזמור. קבו קוויתי אדוני, ויית אלי, וישמע שבעתי, ויעלני מבור שעון, מתית היוון, ויקם על סלע רגלי, כונן אשורי, וייתן בפי שיר חדש, תהילה לאלוהינו, יראו רבים וייראו, ויבטחו בה' אשרי הגבר, אשר שם אדוני מבטחו, ולא פנה אל רהבים. וסתך זב, רבות עשית אתה, אדוני אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, הן ערוך אליך אגידה ואדברה.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 לעשות רצונך, אדוני, אלוהי, חפצתי, ותורתך בתוך מעי. בישרתי צדק בקהל הרב, הנה שפתי לא אכלה, אדוני, אתה ידעת. צדקתך לא כיסיתי, בתוך ליבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כיחדתי חסדך ואמיתך לקהל רב אתה אדוני לא תכלה רחמך ממני חסדך ואמיתך תמיד ייצרוני כי עפפו עליי רעות עד אין מספר, השיגוני עוונותיי, ולא יכולתי לראות. עצמו מסערות ראשי, ולבי עזבני. רוצה אדוני להצילני, אדוני. לעזרתי חושה, יבושו ויחפרו, יחד מבקשי נפשי לספותך, ייסוגו אחור ויכלמו, חפצי רעתי, ישומו על עקב בושתם,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 עני ואביון, אדוני היה חשוב לי, עזרתי ומפלתי אתה, אלוהי אל תאחר. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל ביום רעה. ימלאתהו אדוני. אדוני ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ, ואל תיתנהו בנפש אויביו. אדוני יסעדנו על ערש דווי, כל משכבו הפכת וחוליו.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 יצא לחוץ, ידבר. יחד עלי יתלחשו כל שונאי, עלי יחשבו רע לי, דבר בליעל יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש שלומי. אשר בטח טיבו אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. ואתה, אדוני, חונני והקימני, ואשלם עליהם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עלי. ואני,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 הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמור אלי כל היום, איה אלוהיך אל <אללה> לאזכרה ואשפכה עלי נפשי כי <נפש> אעבור <נפש> בסך <נפש> <נפש> את דדם עד בית אלוהים, בקול רינה ותודה המון חוגג. מה תשטוח אחי נפשי ותהמי עלי, הוחילי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי, עליי, נפשי תשטוחך. על כן, אזכרה מארץ ירדן, וחרמונים מהר מצער. תהום אל תהום קורא לקול צינוריך, קול משבריך וגליך.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 למה קודר אלך בלחץ אויב ברצח בעצמותיי חרפוני צוררי באומרם אליי כל היום איה אלוהיך מת אחי נפשי ומטהם היא עלי, הוחי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניי ולא הי. שופטני אלוהים, וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני.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 נפשי ומתהמי עלי, הוחי לי לאלוהים כי עוד עודנו, ישועות פניי ואלוהי. למ נצח לבני כורח משכיל, אלוהים באוזנינו שמענו. אבותינו סיפרו לנו, פועל פעל תביא <אבות> מהם במקדם. אתה ידך גויים הורשת ותטעם, תרע לאומים ותשלחם. כי לו וחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיע על עמו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים צווה ישועות יעקב בחצרנו ננגח, בשמך נבוס קמנו. כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושעני. כי הושעתנו מצרנו, ומשנאנו הבישותה. באלוהים הללנו כל היום, ושמחה לעולם נודסה לה. אף זנחת ותחלימנו, ולא תצא בצבאותינו. תשיבנו אחור מניצר, ומשנאינו שעשו למו. תתננו כצאן מאכל, ובגויים זריתנו, תמכור עמך ולא הון ולא ריבית במחיריהם, תסימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו, תסימנו משל בגויים, מנוד ראש כל היום כלימתי נגדי, ובושת פניי כיסתני, מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. כל זאת בעטנו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור ליבנו, ותת אשורנו מני אורחך, כי דכיתנו במקום תנים, ותכס עלינו בצלמוות. אם שכחנו שם אלוהינו, ונפרוס כפינו לאלעזר. הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע.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 שיר ידידות רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך לשוני עת סופר מהיר יפי יפית מבני אדם הוצג חן בשפתותיך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 חיציך שנונים, עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך. כיסאך אלוהים עולם ועד, שבט מישור, שבט מלכותך, אהבת צדק. ותשנא רשע, על כן משחך אלוהים אלוהיך שמן ששון מחבריך מור ואהלות קציעות כל בגדותיך מנהכלי שן מניסים מחוכה בנות מלאכים בקרותיך נצבה שגל למינך בכתם אופיר שמעי בת וראי והטי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך ויתאב המלך יופייך כי הוא אדונייך והשתחווי לו ובת צור, במנחה פנייך יחלו עשירי עם. כל כבוד דבת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושך. לרקמות, תובל למלך, בתולות אחריה רעותיה.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 יעזרי האלוהים לפנות בוקר, המוגוים מתו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלה.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 כי אנוכי אלוהים, ערום בגויים, ערום בארץ. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע. למנצח לבני קרח מזמור, כל העמים תקעו כף.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 שיר מזמור לבני קורח. גדול אדוני ומהולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קריית מלך רב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 כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד הוא ינהגנו עלמות. למנצח לבני קורח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל יושב וחלד גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון, פי ידבר חכמות, והגות ליבי תבונות. אתלם אשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. למה אירע בי מרע, עוון עקבי יסובני. הבוטחים על חילם, וברוב עושרם יתהללו. אך לא פדו יבדה איש, לא ייתן ללאים כופרו, ויכר פדיון נפשם, וחדל לעולם, וכי עוד לנצח, לא יראה השחת, כי יראה. חכמים ימותו, יחד כסיל ובער יאבדו, ועזבו לאחרים חלם. קרבם בתמו לעולם, משכנותם לדור ודור, קראו בשמותם עלי אדמות. ואדם ביקר בלילין, נמשל כבהמות נדמו, זה דרכם כסללמו, ואחריתם בפיהם ירצו סלע. כצון לשאול שתו, מוות ירעם. וירדובם ישרים לבוקר, וצורם לבלות שאול, מזבול לו. אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול, כי ייקחני סלע. אל תיראה כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו.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 הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני. רם על כל גויים אדוני. על השמיים כבודו, מי כה' אלוהינו המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז. הייתה יהודה לקדשו. ישראל ממשלותיו. הים רעב ינוס, הירדן יסוב לאחור. ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן. מלאכה הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור. ההרים תרקדו חיילים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. החוף הכי הצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים. לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיינה אלוהיהם, ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה.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 ידיהם ולא ימישון, רגלהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם. כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. ישראל בטח בה אדוני, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. יראה אדוני ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. אדוני, זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון.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 והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללו יח, ולא קול יורדי דומה. ואנחנו נברך יח, מעתה ועד עולם, הללו יח. אהבתי כי ישמע אדוני את קולי. תחנוני, כי הטה אוזנו לי, ובימי אקרא, עפפוני חב למוות, ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא. ובשם אדוני אקרא, ענה אדוני מלאת נפשי, חנון אדוני וצדיק, ולוהנו מרחם. שומר פתאים אדוני, דלותי, ולי יהושיע. שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי. כי חילצת נבשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי וחובזי, כל האדם כוזב. מה אשיב לאדוני? כל תגמולו היא עלי. כוס ישועות אשא. ובשם אדוני אקרא, נדרי אלא אדוני אשלם, נגדנה לכל עמו. יקר בעיני אדוני, המוותה לחסידיו. אנא אדוני, כי אני עבדך, אני עבדך בן אמתך. פיתחת למוסרי, לך אסבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא, נדרי אלא אדוני אשלם, נגדנה לכל עמו. בחצרות בית אדוני, בתוכך ירושלים, הללויה. הללו את אדוני כל גויים, שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו. יאמרו נא ואת אהרון, כי לעולם חסדו. יאמרו נא יראה אדוני, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתי יח, ענני ומרחבי יח. אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי אדם? אדוני לי בעוזריי. ואני אראה ושונאי. טוב לחסות בה' מבטוח באדם. טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים. כל גויים סבבוני בשם ה' כי עמילם. סבוני גם סבבוני בשם אדוני כי עמילם. סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם אדוני כי עמילם. דחו דחיתני לנפול ואדוני עזרני עוזי וזמרת איה ויהי לי, לי ישועה. קול רינא וישועה, באהל צדיקים, ימין אדוני עושה חייל, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חייל, לא אמות כי אחיה. ואספר מה עשייה, יסור יסרנייה, ולמוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, אבובם אודיה. זה השער על ה' צדיקים יבוא ובוא.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 אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחה נא. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אל אדוני, ויאר לנו, אסרו חג בעבותים. עד קרנות המזבח. אלי אתה ואודקה, אלוהי ארום מכה. הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. אשרת ממידרך, ההולכים בתורת ה'. אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשוהו. אף לא פעלו עוולה, בדרכיו הלכו. אתה ציווית פיקודך, לשמור מאוד. אך עלי יכונו דרכי, לשמור חוקיך. אז לא אבוש בהביתי אל כל מצוותיך. עודך ביושר לבב, בלומדי משפטי צדקך. את חוקיך אשמור, אל תעזבני עד מאוד. במה יזכה נער את אורחו לשמור? כדבריך, בכל ליבי דרשתיך, אל תשגני ממצוותיך. בליבי צפנתי אמרתך, למען לא אחתה לך. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך. בשפתיי סיפרתי כל משפט אפיך. בדרך עדבותיך ששתי כעל כל הון. בפיקודיך אסיך ואבית אורחותיך. בחוקותיך אשת עשע. לא אשכח דבריך, גמול על עבדך אחיה, ואשמרה דבריך, גל עיני ואביתה, נפלאות מתורתך, גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך. גרסה נפשי לתאווה אל משפטיך וכל עת. גערת זדים ארורים השוגים ממצוותיך. גל מעלי חרפה ובוז כי עדותיך נצרתי. גם ישבו שרים בי עבדך, ישיח בחוקך. גם עדותיך, שעשועי, אנשי עצתי, דווקא לעפר נפשי, חייני, כדבריך. דרכי סיפרתי, ותענני, למדני חוקך. דרך פיקודך הבינני, ואשיח בנפלאותיך. דלפה נפשי מתוגם, קיימני כדבריך. דרך שקר הסר ממני, ותורתך חונני. דרך אמונה בטחתי, משפטיך שיוויתי, דבקתי ועדבותיך, אדוני, אל תבישני, דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב ליבי, הורני אדוני דרך חוקיך, ואצורנה עקב. הבינני ואצרה תורתך, ואשמרנה בכל לב. הדריכני בנתיב מצוותך, כי בו חפצתי. הטליבי אל עדבותך, ואל אל בצע. העבר עיני מראות שווא.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 ויבואוני חסדיך, אדוני, תשועתך, כאמרתך, ועיני חורפי דבר, כי בטחתי בדבריך, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי למשפטיך ייחלתי. ואשמירה תורתך תמיד לעולם ועד, ואתהלך ורחבה, כי פיקודך דרשתי, ואדברה ועדותך נגד מלאכים, ולא אבוש, ואשתעשע במצוותך. אשר אהבתי ואסחפיי אל מצוותיך, אשר אהבתי, ואסיחה וחוקיך. זכור דבר לעבדיך על אשר ייחלתני, זאת נחמתי ועוניי. כי אמרתך חייתני, זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי, זכרתי משפטך מעולם, אדוני, ואתנחם. זל עפה אחזתני מרשעים, עוזבי תורתך, זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי. זכרתי בלילה שמך אדוני, ואשמרה תורתך. זאת הייתה לי, כי פיקודך נצרתי. חלקי אדוני אמרתי לשמור דבריך חיליתי פניך וכל לב חונני כאמרתך חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך חשתי ולא התמהתי לשמור מצוותיך. חבלי רשעים עבדוני, תורתך לא שכחתי. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. חבר אני לכל אשר יראוך.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 בכל לב אצור פיקודך, תפש כחלב ליבם, אני תורתך שעשעתי, טוב לי כי עונתי למען אלמד חוקך, טוב לי תורת פיך מאלפי מא זהב וכסף. ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמד מצוותיך. ירעך יראוני וישמחו כי לדברך ייחלתי. ידעתי אדוני כי צדק משפטך ואמונה עיני תני. יהי נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך. יבואוני רחמך ואחיה כי תורתך שעשועי. יבושו זדים כי שקר עיבתוני, אני אשיח בפיקודך. ישובו לי ירעך, ויודעי עדותך. יהי ליבי תמים בחוקך, למען לא אבוש. קלטה לתשועתך נפשי, לדברך ייחלתי. קלו עיניי לאמרתך, לאמור, מתי תנחמני? כי הייתי כנוד בקיטור, חוקיך לא שכחתי. כמה ימי עבדך, מתי תעשה ורודפי משפט? קראו לי זידי משיחות אשר לא כתורתך כל מצוותך אמונה שקר רדפוני עוזרני כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודך, כחסדך חייני, ואשמרה עדות פיך. לעולם, אדוני, דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך, כוננת ארץ, ותעמוד. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי ועוני. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי במא חייתני. לך אני הושעני. כי פיקודך דרשתי, לי קיוו רשעים לאבדני עדותיך את בונן. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. מכל מלמדי השכלתי, כי עדבותיך שיחה לי. מזקנים את בונן, כי פיקודיך נצרתי. מכל אורח רע קליתי למען אשמור דבריך. ממשפטיך לא סרתי, כי אתה הורתני. מן נמלצו לחיכי אמרתך, מדבש לפי. מפיקודיך את בונן, על כן. שנאתי כל אורך שקר, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקך. נענתי עד מאוד, אדוני,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 נחלתי עדבותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. נטיתי ליבי לעשות חוקיך, לעולם עקב. שעפים שנאתי, ותורתך אהבתי. סיטרי ומגיני אתה. לדברך ייחלתי, צורו ממני מרעים, ואצרה מצוות אלוהי. סומכני כאמרתך ואחיה, ואל תבישני מסברי. סעדני ואבשע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 וממשפטיך יראתי. עשיתי משפט וצדק, בלתניחני לרושקי. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. עיניי כלו לשעתך ולאמרת צדקך. עשה עם עבדך חסדך וחוקך למדני עבדך אני הבינני ואדע עדותך עת לעשות לה' הפרו תורתך על כן אהבתי מצוותיך, מזהב ומפז. על כן, כל פיקוד אכול ישרתי, כל אורח שקר שנאתי. פלאות עדבותיך, על כן, נצרתם נפשי. פתח דבריך, יאיר, מבין פתאים. פי פערתי ואשאפה, כי למצוותיך יאבתי. פני אלי וחונני כמשפט לאוהבי שמך. פעמי אכן באמרתך. ואל תשלט בי כל אבן. פדני מעושק אדם, ואשמרה פיקודך. פניך האר בעבדך, ולמדני את חוקיך. פלגי מים ירדו עיני על. לא שמרו תורתך. צדיק אתה, אדוני, וישר משפטך. ציווית צדק עדותך, ואמונה מאוד. צמתתני קנאתי, כי שכחו דבריך צרי. צירופה אמרתך מאוד, ועבדך אהבה. צעיר אנוכי ונבזה, פיקודך לא שכחתי. צדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת. צר ומצוק מצאוני מצוותך. שעשועי. צדק עדבותיך לעולם הבינני ואחיה. קראתי בכל לב ענני אדוני חוקיך אצורה. קראתיך הושעני ואשמרה עדותיך קידמתי בנשף ואשבע לדברך ייחלתי קידמו עיניי אשמורות לשיח באמרתך קולי שמעה כחסדך אדוני כמשפטך חייני קרבו רודפי זמא מתורתך רחקו. קרוב אתה, אדוני, וכל מצוותך אמת. קדם ידעתי מעדותך, כי לעולם יסדתם. ראה עוניי וחלצני, כי תורתך לא שכחתי.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 מעדבותיך לא נטיתי, ראיתי בוגדים ואת קוטטה, אשר אמרתך לא שמרו. ראה כי פיקודיך אהבתי, אדוני, כחסדך חייני, ראש דברך אמת. ולעולם כל משפט צדקך. שרים רדפוני חינם, ומדברך פחד לבי. שש אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב, שקר שנאתי ואתה עבה. תורתך אהבתי שבע ביום הללתך על משפטי צדקך שלום רב לאוהבי תורתך ואין על עמו מכשול סיברתי לישועתך אדוני ומצוותך עשיתי שמרה נפשי עדותיך, ואוהבם מאוד. שמרתי פיקודיך ועדותיך, ככל דרכי נגדך. תקרב רננתי לפניך, אדוני, כדברך הבינני. תבוא תחנתי לפניך, כאמרתך, הצילני. (צוחק) טבענה שפתי תהילה, כי תלמדני חוקיך. טען לשוני אמרתך, כי כל מצוותיך צדק. תהי ידך לעוזרני, כי פיקודך בחרתי. תאהבתי לישועתך, אדוני, ותורתך שעשועי. תחי נפשי ותהללכה, ומשפטיך יעזרוני. תעיתי כסה עובד בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. שיר המעלות אל אדוני בצרתה לי קראתי ויענני. אדוני הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. חצי גיבור שנונים, עים גחלי רתמים. אויילי כי גרתי משך, שכנתי עמאה לקדר. רבת שכן אללה נפשי, עים שונא שלום. אני שלום וכי אדבר.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 בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחבר אללה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל. להודות לשם אדוני, כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהביך, יהי שלום בחלך שלווה. בארמנותייך. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי.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 חוננו, אדוני, חוננו, כי רב שבענו בוז. רבת, שבע לה נפשנו, הלעג השאננים, הבוז לגאיונים. שיר המעלות לדוד,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 מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו עזרנו בשם אדוני עושה שמים וארץ שיר המעלות הבוטחים באדוני כי הר ציון לא ימוט לעולם ישב ירושלים הרים סביב לך ואדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת ידיהם. היטיבה אדוני לטובים ולשארים בלבותם. והמתים עקלקלותם, יוליכם אדוני אל פועלי האבן, שלום על ישראל. שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק. פינו ולשוננו רינא, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עימנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שביתנו, כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה, ברנא יקצורו, הלוך ילך ובכה, נושא משך הזרע, בו יבוא ברנא, נושא אלומותיו. שיר המעלות לשלמה, אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו ונבו בו, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר, שב לכם משקי מקום.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 יגיע כפיך כי תאכל אשריך, וטוב לך אשתך כגפן פוריה, בירכתבתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר, ירא אדוני. יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. שיר המעלות רבת צררוני מן נעורי יאמר נא ישראל רבת צררוני מן נעורי גם לא יאכלו לי על גבי חרשו חרשים האריחו למעניתם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 ולא אמרו העוברים ברכת אדוני עליכם, ברכנו אתכם בשם אדוני. שיר המעלות ממא עמקים קראתיך אדוני. אדוני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 היוותה נפשי, ולדברו הוחלתי. נפשי לה' משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל ה', כי עם ה' החסד, והרבה עם מופדות. והוא יפדה את ישראל,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 הנה שמענוה ואפרתה מצנוה בשדה יער. נבואה למשכנותיו נשתחווה להדום רגליו. קומה אדוני למנוחתך אתה וארון עוזיך כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו. בעבור דוד עבדיך, אל תשב פני משיחיך. נשבע אדוני לדוד אמת. לא ישוב ממנה, מפרי ותנך, אשית לכסה לך, אם ישמרו בניך בריתי. ועדותי זו אלמדם, גם ביניהם עדי עד ישבו. לכסה לך, כי בחר אדוני בציון, איבח למושב לו. זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב, כי איביתיה. צידך ברך אברך, אביוניה אשביע לכם. וכהניה אלביש ישע, וחסידיה רנן ירננו. שם אצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיחי. אויביו אלביש בושת, ועליו יציץ נזרו.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 כתל חרמון שיורד על הר ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. שיר המעלות הנה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 וכל תהומות. מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצא רוח מעוצרותיו, שהכה בחורי מצרים, מאדם עד בהמה. שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים, בפרעה ובכל עבדיו, שהכה גויים רבים והרג מלאכים עצומים, לשיחון מלך האמורי. ולעוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען. ונתן ארצם נחלה, נחלה, לישראל עמו. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, כי ידין אדוני עמו. ועל עבדיו יתנה חם. עצבי הגויים כסף וזהב, מה עשה ידי אדם? פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזינו אף. אין יש רוח בפיהם, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני. יראה אדוני, ברכו את אדוני. ברוך אדוני, מציון, שוכן ירושלים, הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לה אדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושי נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושי השמים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוקע הארץ על המים,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 שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. כי, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותול עלינו שמחה.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 עודך וכל ליבי נגד אלוהים אז אמריקה. אשתך ואלהיך לקודשך, ואודה את שמך על חסדך ועל אמיתך, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. ביום קראתי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 וגבוה ממרחק יידע. אם אלך בקרב צרה תחייני, על אף אויבי תשלח ידיך, ותושיעני ימיניך. אדוני יגמור בעדי, אדוני חסדך לעולם, מעשה ידיך אל תרף. למנצח לדוד מזמור, אדוני חקרתני ותדע. אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעי מרחוק. אורחי ורבעי זריתה, וכל דרכי הזכנת, כי אין מילה בלשוני, הן אדוני ידעתך ולך. אחור וקדם צרתני, ותשת עלי כפיך. בלי הדעת ממני, נשגבה, לא אוכל לך. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם אשג שמים שמעת, ואציע שאול הנקע. אשא חנפי שחר אשכנע באחרית הים, גם שם ידך תנחני.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 כי אתה קנית חיליוטי, תסוכני בבטן אימי. עודך על כינוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. לא נכחד עוצמי ממך. אשר עושיתי וסתר, רוקמתי בתחתיות ארץ. גולמי ראו עיניך, ועל ספרך, כולם ייכתבו, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. ולי מייקרו רעך אל מעצמו ראשיהם אספרם מחל ירבונה הקיצותי ועודי עמך אם תקטול אלוה רשע ואנשי דמים סורו ממני אשר יאמרוך למזימה, נשאו לשווא עריך. הלא משנאיך, אדוני, אשנא, ובתקומך את קוטט. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. חוקרני אל ודע לבבי, בחנני ודע שרעפיי, וראה אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. למנצח מזמור לדוד, חלצני אדוני מאדם רע, מאיש חמסים תנצרני.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 מאיש חמסים תנצרני, אשר חשבו לדחות פעמי. תמנו גאים, פח לי, וחבלים פרסו רשת ליד מעגל, מוקשים שתו לי סלע. אמרתי לה' אלי אתה, האזינה ה' קולת חנוני, אלוהים ה' עוז ישועתי, שקות לראשי ביום נשק, אל תיתן ה' מה אביירשע זממו אל תפק, ירומו סלע. ראש מסיבי, עמל שפתמו יחסמו. ימוטו עליהם גחלים, באש יפילם, במעמורות בל יקומו. איש לשוט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 כמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שאול. כי אליך אלוהים אדוני עיני, בכך עשיתי אל תער נפשי, שומרני מי דפח יקשו לי. ומוקשות פועלי אבן, יפלו במחמוריו רשעים, יחד אנוכי עד אעבור. משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה, קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד בהתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, אורח זו אהלך, תמנופח לי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 בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עלי. מזמור לדוד, אדוני, שמע תפילתי, האזינא אל תחנוני, באמונתך ענני בצדקתך, ואל תבוא במשפט את עבדך. כי לא יצדק לפניך כל חי, כי רדף אויב נפשי, דיכא לארץ חייתי, הושיבני ומחשקים כמתי עולם, ותתעטף עלי רוחי, בתוכי ישתומם ליבי. זכרתי ימים מקדם, הגיתי וכל פעליך, במעשה ידיך אשוחח. פרסתי ידי אליך, נפשי היא כארץ עייפה לך סלע. מהר ענני אדוני, קלת רוחי, אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי עם יורד אבור. השמיעני בבוקר חסדך, כיבך בטחתי, הודיעני.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 והעבדת כל צוררי נפשי, כי אני עבדך. לדוד, ברוך אדוני, צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותיי למלחמה, חסדי ומצודתי. מזגבי ומפלתי לי, מגני ובו חסיתי, הרודד עמי תחתי. אדוני, מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. אדוני, התשמך ותרד, גע בהרים ויעשנו. ברוק ברק ותפיצם, שלח חציך ותהומם. שלח ידיך ממרום, פצני והצילני ממים רבים, מיד בני אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שקר. אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור, אזמר הלך. הנותן תשועה למלכים, הפוצע את דוד עבדו, מחרב רעה. הרצני והצילני מיד בן נכר אשר פיהם דבר שב וימינם ימין שקר אשר בנינו כנתיעים מגודלים בנעוריהם בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן. תוננו מאליפות מרובבות בחוצותינו. אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צבא חא ברחובותינו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו תהלה לדוד ארום ממך אלוהי המלך ואברך שמך. לעולם ועד. בכל יום עבר חכה, ואהל לה שמך, לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלאותך אשיח, ועזוז נוראותך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו.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 תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. הללויה, הללי נפשי את אדוני. אהללה אדוני בחיי, אזמרה ללוהי בעודי. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא עבדו עשתונותיו, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה.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 אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר אתגרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך רשעים יעוות, ימלוך אדוני לעולם. אלוהייך ציון לדור ודור, הללויה, הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נבע תהילה. בונה ירושלים, אדוני, נדחה ישראל ייכנס, הרופא לשבורי לב,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 ענו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכנור. המכסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר. נותן לבהמה לחמך, לבני עורב אשר יקראו.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 ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום, חלב חיתים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור, כאפר יפזר.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 לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. הללויה. הללו את אדוני מן השמיים, הללוהו במרומים, הללוהו כל מלאכיו, הללוהו כל צבעיו. הללוהו שמש וירח, הללוהו כל כוח ואור, הללוהו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו.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 לבני ישראל עם קרובו, הללויה. הללויה. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו, בקהל חסידים. ישמח ישראל בעוסיו, בני ציון, יגילו ומלכם.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 ‫הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. ‫הללויה. ‫הללו אל בקדשו, ‫הללוהו ברכי יעעוזו. ‫הללוהו בגבורותיו, ‫הללוהו קרוב גודלו. ‫הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרוע, כל הנשמה תהלל יא,